was die 4 feb 2017 meer nog half 1 die oggend Jasua van Nasaret het julle bloedskild gedra wat beteken dit soos 'n sagte motreën het ek nou hierdie aarde gekom al reeds gevorm in my moeder se skoot het ek die mense aangeraak in hulle gees in hulle harte sag gesentreer het ek in my moeder gegroei Toor die tyd aangebreke dat ek my vlees moes uitlaat in geboorte, en selfs hierin was ek sag en teer, en het geen, maar geen skade aan my moederlichaam gedoen nie. Ek is die geestelike voorstelling van die wedergeboorte vir jylle wat my lief het ook. Sags en teer draak jylle in my hart, en gee jylle vlees om hier op hierdie aarde te leef. Vanneer die tyd reg is, bring ek jou na vore in warm, sachte, teere liefde, en dit is dan jou wedergeboorte. Geboorte was nooit beplan om seer te wees nie. Geen vrou sou ooit die pijne beleef het soos dit nou die geval is, was dit nie vir die sonde nie. Net so moes elke mens makkelijk die wedergeboorte ook kon verkry, maar in vandagse tyd weet niemand wat wedergeboorte werkelijk is nie. Net soos geboorte in die vlees in fases verloop, so gaan jylle siele ook dier fases van wedergeboorte en dikwils beleef jylle baie pijn in die geestelike ontwikkelingsfases van wedergeboorte, wat eindelijk baie makkelijk, spoedig en geliksalig moes wees vir jylle. Geen bloed is gestort tydens my geboorte nie, dit is gespaar vir my opoffering jare later, maar nie amal sal hulle bloed vir my offer op soe manier nie, want dit is nie nodig nie. Ek het klaar die skuld betaal, wat Lucifer gevraag het, of waarop hy aangedring het na die val uit die tuin van Eden. Die sogenaamde goede drank is dier my aan hom gegee om jylle vry te koop. Daarom moet jylle elke oomlik, elke asemteeg vir my wees, want ek is jylle en jylle is myne. Jylle behoort nie aan jylle klein broerkie nie, jylle behoort aan my. Met sy val uit my hoogste jemel het hy al sy mag verloor en klein geword. Daarom is hy nou die geringste van amal en is sy opklim stadig en pijnlik. Maar die wat aan my vastklauw, gaan ook so dier die wedergeboorte, soos wat my lichamelike geboorte verloop het, en die biekie pijn wat jylle op aarde ervaar is niks, en maar net oorblijfsels van jylle verwandskap met Lucifer. Gee moeder of vader ooit hulle kinders op, nie, nie jylle nie, nie is wanneer jou kind met die gereg bots nie, nog dan sal ek jylle ook nie opgee nie, jylle wat uit my kom en my seer maak met jylle wedergeboorte, Dank my elke oomlik van die dag of nacht, en spoedig, spoedig sal jylle alles verstaan. Dank my, omdat ek gebore is op hierdie klein aarde, en jylle skuldlaas myne gemaakt het. Smeer sal van my vader hart, en hy mekaar lief, soos ek jylle lief het as broers, toe ek in my vlees op die aarde was. Dan sal dit vir jylle jeningstroop word, wat eers alsim was. Hy mekaar lief, hy mekaar innig lief, En dan sal jylle op herdergeboorte pijnloos wees en jylle levense lied. Dan sal jylle oorgang sag wees en ek sal jylle elke en persoonlik sag en teer oordra na die heerlikheid van my koninkryk. Amen.